у якого застрелили матір. І коли знайшла затишне провалля та засипалися листям, неподалік розпачливо заголосила твоя машина. Ми більше не зустрічалися і уже не зустрінемось. Бачиш, любий, це навіть добре, що тебе знову немає у місті. Я полю на балконі квіти, візьму валізу і тихо вийду з під'їзду. Коли ти повертатимешся, вони радо засміються тобі назустріч і заплещуть у долоні. Ти вийдеш із машини і гукнеш. Ей, партизанко, ходь! А коли побачиш, що там живуть чужі люди, зсутулений, як розбитий ліхтар, повернешся до машини. Ти згадаєш, скільки років ми були разом, і як захотіли повінчатися, а ти зупинив на півдорозі машину, вигукнув, не одягнув хомут на шию і обірвав мої руки на своїх плечах. Може, ти захочеш поїхати до наших дерев, до хмелю, до згаслих квіточок на узбіччі? Десь там ходить осиротіли лисеня і не знає, кого шукати. І сонце піде геть. Дзвонять порцелянові чашки на блюдцях у передпокої. Виноград розпускає листя. Лунк об'ється серце нашого великого будинку. Йдуть по вулиці жінки із золотавими кошиками. І хтось тихо ступає по килиму. Шам, шам. Ти вже знаєш, так підкрадається тільки зрада. Чи йде, чи не йде. Хто знає, що воно таке. Мій чоловік стоїть на терасі. Починається дощ. Грім метає ікру великого страху. Хтось у сусідньому будинку розмовляє зі старим фортепіано, а чоловік стоїть на терасі, як і тисячу років тому. Дим від його люльки облягає кущі жасмину. Скоро він зайде, і ми до обіду обміняємося буденними фразами. Вогко, треба почистити димоходи, розпалити камін». Листоноша довго не приносить вечірні газети. Марко не телефонує із Санкт-Петербурга. Міг би і згадати про батьків. І увесь цей час, доки ми говоримо, зрада тихо чим чекує і спередпокою. Це моя зрада. З маленького кошеняти вона виросла у хижого звіра. Збиваючи до неба калюжі, летить швидка допомога. За сітками вікон сірі протокольні обличчя. І треба, треба, треба все це зупинити. Моя калічна сестра з гарячими сухими руками стоїть на дверях у коридорі. Вона зайняла усю пройму. Але її тіла, духу і сили не вистачить. Зрада сильніша. А годинник на стіні відраховує та й відраховує літа поміж горіховими ліжками, поміж томами гемінгвея, поміж мокрими кущами. Несподівано чоловік увімкнув музику Штрауса і запросив мене до вальсу під сполоханим дощем. Він вальсує, як він вальсує. Але навіть тепер його очі, мов гострі сірі камінці, болячи б'ють мене по всьому тілу. Його жорсткі, мов пружини руки – Можуть мене розламати або кинути під ноги мокрим кущами деревам. Велике кохання завжди залишає великі руїни. Але я думаю про інші руки, готові залюбити до смерті. Треба ж такий ураган кохання. Ти жодного разу не зателефонував. Жодного разу не зупинив мене на дорозі простими словами. Струнки витончені жінки – Звиваються біля тебе в'юницями. У рулонах свинцевого снігу обабіч дороги Замотана твоя машина. І тисячі людяних дзвінків На обмерзлих уночі гілках Кличуть на допомогу. Це наша рання весна. На ближньому каньйоні І єрогліфами кохання Розписано завтрашній день. Той день, до якого, мов рись, Прокрадається зрада. Тому так тривожно під час грому дзвонить у передпокої порцеляна. Тому мій чоловік дивиться крізь мури стіни. Тому, подавши обід, моя сестра-близнючка зривається у кухні в риданнях. Бог дав тобі чоловіка. І я мечуся по будинку, аби не чути, як б'ється серце кімнат, коридорів і вікон. Дім у тихому стресі, у тузі, в розпачі. Сілі камінчики очей мого чоловіка нишпорять по усіх закутках. Він знає, що коли я повертаюся пізно і ховаюся у мансарді, щось таки трапилося. Дах будинку переводить подих. Хапає на люту галузки, що їх скидає розвихрене дерево. Я тільки чую, як вони свистять. Отаке буреломне, таке запізніле кохання. Діти пишуть листи. Тату й маму. Сестра стара діва. Замикає ухідні двері ланцюгами. Падає біля образів. У сухих і гарячих руках тримаючи свічку. Чоловік. Досі у смокінгу. Стоїть на терасі. Перегортаючи часопис. У телевізорі болящі й бездомні шукають прихистку. Чорношкірі дітлахи просять милостині. На сусідній вулиці завалилися три гаражі, відкрилися підземні ходи. Там на глиняних стінах плачуть лики святих.